Hola Vinyet, avui de què parlarem? Doncs mira, l'altre dia vaig sentir que en un lloc del Solsoners hi havia una escola que es diu Escola de Lladurs. Què et sembla? Doncs em sembla fantàstic. Comencem! Hem que aquesta escola és molt familiar i acollidora. És una escola rural que pertany a la l'Ager del Solsonès. I des de quan fa aquesta oberta a l'escola? Fa un món de temps, des del 1952. Carai, sí que fa temps! Sí, aquesta escola on tothom forma part d'una gran família, des dels més petits fins als més grans, s'hi passen molt bons moments. Sí, i canviant de tema, és una escola sostenible i tenen un nord, un jardí de plantes aromàtiques i moltíssima vegetació. Aquesta escola està envoltada de boscos, camps... som molt afortunats. Sí, no tothom té aquesta oportunitat d'anar a aquesta escola. A més a més, fan sortides al bosc, venen a buscar bolets i moltes activitats més. Què divertit! I avui parlarem amb el director, el César. Doncs em sembla genial. Hola! Hola! Comencem amb les preguntes. Durant els anys que has estat aquí, com creus que ha sigut la teva experiència? Doncs ha estat una experiència molt gratificant, una experiència única i irrepetible, on he pogut desenvolupar la meva professió plenament. Quin ha estat el màxim d'alumnes en aquesta escola? Recordo que un any vam arribar a ser 23 alumnes. No obstant, ha anat variant durant els anys. Hi ha hagut èpoques amb molt pocs alumnes, uns 5, però amb els anys l'escola rural ha passat a ser una aposta important i diferent per les famílies. Des de sempre tu has sigut el director? Des del curs 2000-2001 sóc el director. Abans, però, durant 35 anys, hi va estar la Mercè Auger, una gran mestra. Havies treballat en alguna altra escola? Sí, precisament en una escola rural, a l'escola de Cambrils, una escola on vaig aprendre moltíssim. Quins són els projectes que porteu a terme a l'escola? Durant els anys hem fet diferents projectes. Ara per ara podem destacar les maquetes de ciència, la participació al videomat, el com t'ho faràs... Quines són les tradicions de l'escola? A l'escola mantenim les tradicions. Per a tal cosa, celebrem la castanyada, el Nadal, el Carnaval i la Pasqua. Com t'agradaria acabar la teva estada en aquesta escola? M'agradaria poder acabar amb una escola ben plena d'infants, una escola amb molt bona salut i amb un gran futur. I amb tot això, podem tenir la, poder tenir la satisfacció d'una tasca ben feta. Moltes gràcies per haver vingut. Adeu! Adeu! I Carla, quina és la teva opinió sobre l'escola? Per a mi és una escola genial i l'educació és magnífica. I a tu? A mi em sembla una escola genial i crec que la recepta per formar-la és amor, alegria, diversió... Fantàstic! I fins aquí el nostre podcast. Adeu! Adeu!